І я ще зовсім не вмію грати у футбол. Кажу про це Романові відразу, аби він розумів, що наші сили геть не рівні. Тоді ставай на ворота, каже він. Там можна грати у футбол руками. Це небагато простіше, ніж ногами, але також треба тренуватися. Я стою в центрі паркана і роблю все те, що роблять воротарі по телевізору. Широко розставляю ноги, випинаю тулуп і уважно стежу за м'ячем. Роман із розгону гатить по ньому ногою. Паркан відгукується дзенькотом залізної сітки. Гоу! Роман скидає вгору обидві руки, і біжить вулицею, ніби справжня футбольна зірка. Я відчуваю, що футбол – це зовсім не моє. Мені більше подобається малювати котів і читати. Але я вирішую, що варто продовжити. Може, історія з футболом обернеться для мене чимось хорошим, якимись новими можливостями. Бабуся казала, що вони для усіх нас дуже важливі, бо допомагають зробити більше всякого корисного, аніж коли їх немає. Було би дуже здорово, якби можливості можна було купувати в роздріб, як жуйки, а не здобувати їх, пропускаючи голи на воротах. Роман продовжує гатити та бігати вулицею, але з кожним ударом дедалі рідше. З вікна його хати визирає дід Стасик і каже «Ідіть на поле, чого розгупалися, спати не даєте, бо я зараз як вийду, то мало вам не буде». Роман каже, що дід прийшов на ранок з нічного керування потягом, і зараз його краще послухати, бо він візьме та й закине м'яч на дах гаража. Або проштрикне його, тоді ми не зможемо більше тренуватися. «Але ж футбольне поле ще далі, ніж край вулиці», – кажу я. «То й що? Чи може тебе не відпускають туди?» Ще як відпускають? Я можу гуляти, де мені заманеться. Ми біжимо на випередки, минаємо місце гри в машини і повертаємо ліворуч, на сусідню вулицю. Насправді мене ніхто нікуди не відпускав. Якщо бабуся про це дізнається, мені добряче перепаде. Вона точно назве мене неслухняною дитиною і менше мені віритиме. Я не люблю, коли мені не вірять. Через це важко жити і розвивати власну фантазію. Футбольне поле трохи нерівне та ще й розташоване на невеликому схилі. Виходить, що нападати на ворота щоліворуч важче, бо треба бігти вгору. Воно наче й непомітно відразу, але на грі точно залишає свій відбиток. Ворота тут значно гірші, заромані в паркан. Штангами слугують дерево та камінь. Проте тут немає вікон, із яких міг би визарати дід Стасик. Ми робимо те саме, що й на зелені. Так захоплюємося гупанням, що я зовсім перестаю думати про бабусю. І з кожним ударом у мене виходить дедалі краще. Роман через це злиться і вже б'є абияк. Але якщо забиває, то радіє значно більше, ніж раніше. Він називає мене Бартезом. Пояснює, що це лисий воротар із Франції. Але ж я не лисий. Так, але ти воротар, це вас об'єднує. Тоді ти без нога дупа, зрозумів? Хоча ти й не без ноги, але дупу маєш. Це вас також об'єднує. Ми мовчки дивимося один на одного. Злі. Мічним зором бачу, що до нас хтось підходить. Це компанія хлопців, на вигляд трохи старші за нас, може років 12-14. Їх четверо. одного з них уже навіть вуса пробиваються. Здалеку вважається, ніби він замастився вугіллям. Усань каже: "Дай м'яча, малий, я зараз цього бартеза пробью з пенальті". Тепер мене всі так називатимуть. Роман віддає йому м'яча. Він відраховує п'ять великих кроків від воріт. Але ж пенальті пробивається з 11-ї. Вусань відповідає, що я нічого не розумію в вуличному футболі. Тут діють інші правила та стандарти. Він каже, що зараз ударить так, що я залечу з м'ячем у ворота. Решта компанії задоволено регоче. Очевидно, він у них лідер, тому вони для нього так стараються. Я починаю не покоїтися. А раптом у нього справді дуже сильний удар і він щось мені зламає. Кістку якусь. Якщо чесно, я ніколи не бачив нічого подібного у футбольних матчах, але, напевно, через те, що таке не показують, аби налякати людей. Люди, якщо чогось лякаються, то відвертають погляд від цього і більше не дивляться. Або дивляться крізь пальці. А всіляким там телеканалам це невигідно. Чи я себе даремно накручую? Осень розганяється і прибуває з носака спіцом у правий від мене кут. Я бачу, куди летить м'яч і підскакую за ним. У цьому я майстер, бо вдома добряче натренувався на маминому великому ліжку. Руки торкаються м'яча, він летить повз ворота. Вусань здивовано дивиться на мене. «Давай ще раз», – роздратовано, каже він. Цього разу я хвилююся менше. Він розбігається і пробиває щічкою низом у той самий кут. Я килимом сталюся в тому напрямку. Моя футболка задирається, і я шкірою відчуваю тісний контакт із землею. Він опікає. Кінчиком пальців штовхаю м'яч за ворота. Здивування восеня зростає. Я підводжуся та дивлюся на свій бік. Він розідраний і починає трохи кровити».